Oh ah oh ah Aqui começa mais um programa 226 oitavos do para né? A gente hoje está tendo aqui a retomada, a revolta, né, de um sujeito que teve que abandonar o programa para fazer uma cirurgia e Passou bem, fez uma cirurgia, tirou aproveitou, um já emendou com férias, parece que foi pra ilhas, caimãs, uma parece coisa assim. <risos> e aí, Ricardo, tudo bem? Boa tarde, Évio, boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. Volto ainda meio de gaiato, né, chegando direto no estúdio aqui. Né, vou pegar mais um programa Paracatu Zoom, Arte, Cultura e Pensamento. Seis horas da tarde, quarta-feira, sempre aqui fazendo uns bate-papos aí, bota de volta aí. E tá mais tranquilo. A voz ainda não tá 100%, vocês podem perceber, mas em breve vai estar até melhor, acho. É, esse negócio de ficar fazendo é, cirurgia plástica pra mudar nariz, <risos> essas coisas Toca assim... ficar mais bonito meio, um pouco meio... no rádio, né? <risos> Bom, gente, a gente tá recebendo hoje aqui, então, a nossa pauta hoje é uma pauta um pouco... É, complexa e séria né? porque é uma coisa que trata especificamente da região, mas assim, eu acredito que nós vamos conseguir tratar de uma maneira tão tranquila porque é, a pessoa que está aqui, o nosso convidado que é o senhor Francisco Alves doutor, né? excelentíssimo senhor doutor Francisco Alves né? não é o cantor das multidões mas é o professor aqui da Universidade Federal de São Carlos que faz um trabalho, que aliás é uma polêmica, uma, um assunto que a gente pode brincar muito, mas é de extrema seriedade, né, que é a questão dos trabalhadores, o corte da cana na nossa região. Então essa é a nossa pauta. A Marinês da Oficina Cultural deve estar chegando, né, deve, ou deve estar também, como o João Carlos e Bruno já começou a ensinar nossos convidados, né, ou deve ter ido ah. para outra universidade, ou deve ter ido para outro caminho, mas deve estar chegando para contar um pouco sobre os 18 anos que se comemora hoje na Oficina Cultural, né. Mas enfim, e aí boa tarde, senhor Francisco, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Elvio, o um maior prazer estar aqui mais uma vez no seu programa. Pois é, no aliás, você fez um programa de estreia, né? Nosso é, aqui programa de estreia, estreia. Exatamente, que você acabou ajudando a entrevistar o Marco Antônio Rodrigues, né? Que foi um programa que a gente foi um programa gravado, né? Que eu não ajudei de nada, todo, eu fiquei aqui, que Ajudou sim, ajudou, foi muito bom. Bom, mas e aí, o que, que você faz exatamente, Chiquinho? Posso chamar de Chiquinho, né? Aqui no lugar, sem pode, problema pode. nenhum, não vai acarretar nenhuma. Não, nenhum não, problema. Não. <risos> nenhum problema. Mas enfim, eu o que, só que você faz? Eu quero que me chame de professor Chiquinho. Tá, não chamar de professor Chiquinho. Não. Tá bom. Então, professor Chiquinho, é o seguinte. É, como é que é isso? Qual que é o teu trabalho aqui na Universidade Federal de São Carlos? Eu sou professor, como Sim, professor eu, eu falo de você ensino, pesquisa e extensão. E o que, que é a pesquisa? E <risos> a minha pesquisa é fundamentalmente sobre trabalho e trabalhadores. Trabalho e trabalhadores. E mais especificamente eu trabalho com os trabalhadores do complexo agroindustrial canavieiro. Os chamados boias frias. Os trabalhadores que se submetem a essas condições de trabalho. O que eu estudo são as condições desses trabalhadores... É, nesse Mar de Cana, que é o estado de São Paulo, ou para usar uma expressão da minha amiga professora Maria Aparecida Moraes, que ela chama Mar de Cana e Rio de Álcool, que está se transformando no Brasil. Que aliás foi minha professora, inclusive, não chegou, infelizmente não foi orientadora, porque também tive uma outra bela orientadora, né, traputando o tempo, Nossa outra visita está entrando, esse barulho não é nenhum ruído de, né? Nenhum um assombro, é a Marinês que está entrando, mas daqui a pouco a gente conversa com ela, Vai se ajeitando, mas enfim. A Marinês é, fez um trabalho. Olha o a Maria Aparecida. A, a Maria Aparecida fez um trabalho. Já naquela época, década de 80, quando eu fiz ali a, a graduação, né? e ela fazia um trabalho de de já tinha começado esse trabalho inclusive tinha jincau também que fazia um trabalho né? também jincau A UNESP de Araraquara teve um, um departamento muito muito interessante ali da sociologia rural que fez um trabalho muito é tinha a jincau a Maria Priscila Moraes, a Vera Bota, que trabalhavam com essa questão, questão hum. dos bares frios. Agora tem sempre uma, uma uma pauta que é bastante perturbada, assim questionável, inclusive pelo movimento sindical ou pelos né, os outros que estão na luta ou que estão nessa batalha, sempre dizendo que a universidade tem um trabalho, tem uma pesquisa, mas que de uma certa maneira não corrobora com o cotidiano ali do, do desses trabalhadores. É como é que você eu sei, eu conheço o seu trabalho, né, sei do da, tu, da tua da tua atuação e sei o quanto você é, é também uma pessoa que está diretamente ligada a essa, essa, essa pauta. Né? O que, que você acha, de que maneira esses trabalhos da universidade contribuem para esse processo aqui, por exemplo, na nossa região? Olha, a gente tem na Universidade Federal, contribui diretamente. A Universidade Federal é uma universidade que mais produz para o agronegócio. Então é evidente que, que grande parte da produção, quer dizer, a Universidade Federal de São Carlos tem vários grupos de pesquisa que trabalham com a questão do agronegócio. Eu não trabalho com negócio, eu trabalho com os trabalhadores, é. mas a universidade é uma universidade plural. E evidentemente, se você pegar as variedades de cana, grande parte das variedades de cana são desenvolvidas nessa universidade depois que a universidade é, é, trouxe o Centro de Ciências Agrárias, que era o antigo Plano Suca, o Instituto do Açúcar do Lá, o que fazia pesquisas sobre variedade de cana. Então a universidade contribui muito tá, em várias áreas, tanto na, na produção de novas variedades de cana, na engenharia química, na engenharia de produção, se produz muito para o agronegócio. O problema que a gente tem na universidade é que tem pouca gente se dedicando à questão do trabalho e dos trabalhadores, tem muito mais gente produzindo para o agronegócio essa é uma questão agora é evidentemente que não tem esse distanciamento fundamentalmente na cana não tem um distanciamento muito grande é muito curto entre as inovações que a universidade pensa e a entrada disso na produção é muito rápida tá. E o seu trabalho pode dar uma lá. pergunta a como como que você chegou no, no trabalho no caso na cana assim foi de uma experiência pessoal sua que você se aproximou Né? ou foi por algum motivo acadêmico quando você estava estudando, que você chegou no caso da Cana mais especificamente no interior de São Paulo é, eu comecei a estudar e, e era uma questão que sempre me preocupou eu comecei a estudar o rural a partir do urbano essa é uma é, como é que eu comecei a estudar o rural a partir do urbano é, ao ver o urbano e dentro do urbano tem uma quantidade muito grande de trabalhadores que vinham da agricultura eu comecei a ver a me dedicar ao processo de expulsão. Quer dizer, o processo em que de conversão dos trabalhadores da agricultura, trabalhadores da agricultura familiar, que se convertiam em quem? trabalhadores urbanos. E migravam para as cidades e, e iam engrossar o chamado Exército Industrial de Reserva Urbano Industrial. E a partir daí eu comecei a me dedicar mais ao rural, a entender que mudanças estavam ocorrendo no rural e que envolvia... Portanto, o processo de imigração e a conversão dos trabalhadores e aí cair na questão do Baia Fria, quer dizer, uma parte dos trabalhadores da agricultura familiar se convertem por um processo de expulsão da terra e, de, de, e se convertem em trabalhadores assalariados, quer dizer, nos, nos quais, a sua repro, quais a sua reprodução não passa mais pelo cultivo da terra, mas passa pelo salário que eles recebem por trabalhar na terra. E a partir daí comecei a trabalhar a questão dos banhos frias isso ainda na década de 70 e a partir da década de 70 você teve o crescimento do álcool, comprou álcool tá? O crescimento da produção de cana direcionada para a produção do álcool a partir dessa época e teve um crescimento muito grande desses trabalhadores assalariados na cana e a partir daí eu comecei a me dedicar a esse assunto cana. E vindo morar no estado de São Paulo E na região de Ribeirão Preto, em que a cana eh, ocupa uma grande parte do território da região, e eu passei a me dedicar a, a, a estudar mais focadamente esse processo com os trabalhadores da cana. Quer dizer, o processo, primeiro o processo de conversão desses trabalhadores em trabalhadores da agricultura familiar em Boias Frias, e depois as condições de vida e trabalho desses trabalhadores, e fazer um gancho entre isso e o processo de expansão do setor. Quer dizer, qual é a relação que tem entre os boias frias e, e a grande expansão do setor? Será que os boias frias são mesmo os atrasadinhos, os trabalhadores lá, eles não têm nenhum, nenhuma importância para esse setor que é industrial de ponta, ou é, agroindustrial de ponta, Quer dizer, de ponta, por quê? Porque, porque ele, ele é um setor, que eu costumo dizer, esquizofrênico. porque Ele, ele sofre de uma esquizofrenia. Ele, porque, de um lado, ele tem o que tem de mais avançado da ciência e da tecnologia, de produção de conhecimento da ciência e tecnologia, postos à disposição da agricultura. E, nesse sentido, a Universidade Federal contribui muito. As universidades do Estado de São Paulo, como um todo, tanto a USP quanto a Unicamp. A, Unic, a, a Unicamp, quanto a Unesp e a Universidade Federal de São Carlos contribuem muito para esse setor. Mas de que lado? Quer dizer, fornecendo ao setor é, novos conhecimentos e novas tecnologias adaptadas à produção agroindustrial. Então eles utilizam o que tem de mais moderno, o que tem na ponta. Mas do outro lado, eles utilizam o que tem de mais atrasado. Quer dizer, trabalhadores manuais que vivem em condições miseráveis. E recebem salários absolutamente baixos relativamente ao esforço despendido por esses trabalhadores. Então, você tem coisas assim malucas. Você vai para o campo, vê os trabalhadores trabalhando, aí você vê os funcionários da usina com palm top. Tá? em que todas as informações do campo são passadas pela usina a partir de um palm via satélite que vai direto para os computadores da usina e eles oferem a produtividade, oferem tudo, porque está tudo ligado para o GPS. É ponta. Aí, do outro lado, você vê trabalhadores trabalhando com um podão absolutamente arcaico e sendo submetido a uma jornada de trabalho, de 10 horas de trabalho por dia, e tendo que cortar 20 toneladas de cana por dia, no braço. Isso é uma coisa maluca, né? De um lado utiliza o que tem de mais moderno, do outro lado o mais atrasado, pagamento por produção e trabalhadores morando em alojamentos sem as mínimas condições de, de, de, de infraestrutura para esses trabalhadores, tanto em alojamento cedido pelas usinas são melhores do que os alojamentos dos próprios trabalhadores nas periferias da cidade. Então, se você der uma andada para São Carlos, mas não São Carlos centro, mas São Carlos periferia, para os bairros periféricos, você vai ver as condições que vivem esses trabalhadores em São Carlos, Araquara e Baté, e todas as cidades dessa região, o Sertãozinho. Então, Agora, você é... tem uma mistura aqui nessa região que foi chamada durante algum tempo de Califórnia brasileira. De é, nós não somos a Califórnia brasileira, é, mas é, pois, como é, é mas mas que é isso? Nós somos mais Califórnia A brasileira, brasileira, que é, é o nome do do do, do, um, do um vídeo, um documentário feito pelo Beto Novaes e por mim, quem nemes conhece muito, Beto E por mim, fizemos na década de 80, que mostra exatamente a contradição dessa região. De um lado, ela é a Califórnia, porque ela tem alta tecnologia, tem agroindústria superdesenvolvida. De outro lado, ela tem trabalhadores vivendo em condições miseráveis. Então, uma Califórnia é a brasileira, porque de um lado ela tem uma renda elevada do ponto de vista das regiões brasileiras, é a terceira região brasileira em, em renda. Mas do outro lado é uma renda muito concentrada e tem trabalhadores vivendo em condições absolutamente miseráveis, que é bem a cara do Brasil, né? Você tem Desenvolta, os dois Brasil. A Índia e a Bélgica, a é, BelÍndia. Recentemente eu acompanhei, não só, enfim, nós acompanhamos pelo jornal que foi a história da, de um trabalhador que teve inclusive uma reportagem falando, acho que foi a Folha de São Paulo, se não me engano, falando sobre esse trabalhador, foi um domingo essa reportagem, né, sobre o, o trabalho excessivo desse trabalhador. tal Na terça-feira, o mesmo jornal anuncia a morte desse trabalhador de infarto, uma coisa assim, não sei se chegou a ver esse, essa, essa reportagem, mas quer dizer, e é engraçado que a gente vê que fala assim, ao mesmo tempo enquanto as tal das políticas públicas e tudo mais, e que a gente né, tanto defende, tanto discute e tal, não, você não vê grandes avanços, ou eu estou completamente errado tem avanço na área da, dos direitos trabalhistas, como, como é que é esse enfrentamento? Porque antigamente nós sabíamos, até a Tarisa já escreveu um livro dizendo que a, o, o livro dela é sobre a morte dos coronéis os coronéis acabaram, chegaram aí uma outra forma de organização e etc e tal mas parece que o enfrentamento ainda continua o mesmo né ou eu estou errado é eu acho eu acho que que você está correto você tem as duas coisas dizer, você tem esse meio cara do Brasil né, que o Darcy Ribeiro chamava máquina de exatamente. carne humana e você ainda tem isso dentro e o complexo Craveiro é onde isso aparece mais claramente de, lá, de um lado moderno o um avançado, nesse momento inclusive está re, sendo realizado eu cheguei, cheguei ontem desse seminário, um seminário internacional promovido pelo, pelo governo brasileiro, pelo Ministério das Relações Exteriores, para a promoção do álcool no mundo então um seminário internacional que se esperava a presença de chefes de Estado e tal que está se discutindo a venda do álcool para o exterior agora do outro lado se esconde E se joga é, como a sujeira que você joga para baixo do tapete. Morreu mais um trabalhador por excesso de trabalho ontem, e na região de Presidente Prudente. Então isso essa é uma questão. Os trabalhadores estão morrendo por excesso de trabalho. Estão morrendo por excesso de trabalho por quê? Daqui é, é a questão que eu venho trabalhando mais nos últimos tempos. Eu, por que que morrem os cortadores de cana? O que que morrem por excesso de trabalho? O que, que é o excesso de trabalho? São trabalhadores que são pagos por produção. E cortam cana a céu aberto. E tem que produzir durante oito meses para comer doze. Porque o ser humano e os trabalhadores têm um problema. O problema é que a gente não é igual ao urso. Infelizmente, né? Se fosse igual o urso, estava tudo bem. Os ursos, os ursos durante oito meses, eles comem. Aí, quando acaba a comida por causa do inverno, eles entram a toca e dormem. Tá? O trabalhador não, tem que comer todo dia. Então, embora ele tenha emprego por oito meses por ano, que é a safra da cana, ele tem que comer doze. Então, portanto, na safra da cana, ele tem que produzir grana para poder subsistir os outros quatro meses, que ele não está cortando cana. Então, para subsistir os oito, mais os outros quatro meses. E o que ele ganha é absolutamente incerto. Quer dizer, incerto por quê? Porque ele recebe por produção. E é muito difícil explicar isso por produção, esse pagamento no rádio. Eu, em geral, consigo explicar na lousa. Então é, vamos lá, eu, eu vamos, tentar, vamos tentar Eu vou puxando a lousa aqui, estou descendo é. a lousa e Imagina o, ah. o seguinte Imagina o seguinte Um movimento. trabalhador tem que cortar cana de uma área chamada eito é. é muito interessante essa palavra eito Porque essa palavra eito é herdada da escravidão Eito significa terra de trabalho de negro E é utilizada hoje na cana ainda O eu trabalhador sei. corta a área de cana que está no eito Um eito é composto de cinco ruas de cana. Cada rua dista uma da outra um metro e meio. Então ele corta um, um retângulo, imagina um retângulo, que tem um metro e meio de largura e duzentos, quatrocentos, seiscentos metros de comprimento, oitocentos, tá, corta a área do retângulo. Bom, se ele trabalha um retângulo, ele deveria ser remunerado por metro quadrado, não é verdade? área que tem cana, então isso já acontece. Você remunera a construção civil, é metro quadrado, hum. é tudo metro quadrado, mas na cana não é metro quadrado. É, metro, é metro, quadrado. metro linear, porque as cinco linhas de cana têm que ser cortadas e jogadas, depositadas na fileira central. Aí depois, ao final do dia do trabalho, entra um apontador da usina e vai medir através de um compasso E aí é que eu chamo que coisa maluca, né? De um lado você tem GPS e você tem palm top. E de outro lado você tem um, um cara que entra no, e vai medir com um compasso que tem dois metros de, de, de raio esse, esse, a distância que ele percorreu. Então ele vai girando aquele compasso e cada giro que ele dá é... Dois metros. Chum. E aí depois eu posso Chum. te mostrar como é Chum. que eles fazem esse giro, de giro. Isso. Eu Bom, vivi muito isso. Nesse giro tem um roubo fantástico. Ele é. pode dar três giros, só conta um, é. pode dar dois, <risos> é, é, pode dar cinco e conta três. E mais, o compasso pode não ser um compasso de dois metros. Pode ter dois e vinte, dois e trinta. É como dizia o meu professor, Bom, mas mas a minha isso... ponta seca pode estar molhada. É. Isso, a ponta seca pode estar molhada porque escorrega Exatamente ponta, tá? Porque teoricamente você tem que fincar Ele deveria fincar o compasso no chão A ponta de, deveria ser de ferro Para ele poder girar e não girar em falso tá? Bom, aí ele mediu lá Deu tantos metros de cana Bom, Bastaria se, soubesse, se o trabalhador soubesse quanto vale o metro Qual é o valor de, em reais do metro Era só multiplicar Quantos metros de cana ele cortou Pelo valor do metro mas o valor do metro não é conhecido. O valor do metro só vai ser conhecido depois que a cana for pesada e se sabe apenas antes de cortar o valor da tonelada, mas não sabe o valor do metro. O valor da tonelada tem que, tem que ser convertido em valor do metro. A conversão do valor da tonelada para o valor do metro é uma operação matemática complexa que exige conhecimento de várias áreas do conhecimento, de estatística, por exemplo. É fundamental conhecer estatística, porque é feita uma amostragem do talhão. O talhão o que, que é? Aquele grande retângulo, tá? ou quadra, é aquele grande retângulo em que a cana é plantada. E esse retângulo, por... envolvendo esse retângulo, tem os carreadores, são as estradas, andam as máquinas, os tratores. Então, dali vai um caminhão da usina, que é enchido com cana de três pontos do talhão. Por que, que é três pontos do talhão? Porque é necessária a amostragem, porque a cana é um ser vivo, claro, e um é diferente do outro. Então tem locais em que a cana está ereta, mais grossa e, portanto, mais pesada. E tem locais em que a cana está mais fina, torta, torta deitada, deitada, enrolada uhum. e falhada, tá? Para que você tenha uma amostra verdadeira daquela cana, você tem que escolher cana de três pontos do talhão. Então, o trabalhador, teoricamente, tem que conhecer um pouco de estatística, para conhecer a teoria da amostragem, quais são os três pontos que são representativos de toda a cana contida naquela área. Depois, esse caminhão vai para a usina, e na usina é pesado. Quando é pesado, depois que ele é pesado, se converte. Portanto, se sabe quantos metros de cana foram necessários para encher o caminhão. E, portanto, você sabe quantos quilos de cana, depois que foi pesado o caminhão, quantos quilos de cana tem no metro. Como você tem o valor da tonelada da cana, você consegue converter o valor da tonelada para o valor do quilo e o valor do metro. Operação matemática simples. Basta o trabalhador saber a regra de três. Então, perceba que é um metro fácil, que qualquer trabalhador pode saber. Mas eu, só que o trabalhador não acompanha... Nem osagem os, não... nem Ele não acompanha nem os pontos que são escolhidos para fazer a amostragem, nem acompanha a pesagem na usina e nem acompanha a conversão de valor da tonelada, a continha matemática de valor do tonelado para o valor do metro. Porque qualquer errinho faz um errão do, e o trabalhador perde muita grana. Então isso é feito pela usina. Porque se ele fizer isso, ele não corta a cana. Porque ele é pago por produção. Então se ele for acompanhar o caminhão, escolher os três pontos, for até a usina, pesar, fazer a conta, conversar, ele perdeu meio-dia de trabalho. O que, que vai acontecer? Ele não vai ganhar por esse meio-dia de trabalho. Então o que, que acontece? Na verdade, esse método de amostragem é uma enganação. Nenhuma usina faz metro de amostragem. É o departamento técnico da usina que decide o valor do metro de cana. Mas o trabalhador só vai ser informado do valor do metro de cana... no final do mês, quando ele recebe o lerite. Então, tem lá, Chiquinho cortou cana no dia... Hoje dia... 19. Dezenove. Chiquinho cortou duzentos metros de cana no dia 19, O valor do metro é X. Ele, portanto, ganhou no dia 19 tantos reais. 200 metros de cana vezes o valor do metro. Ele só sabe no final. Então, significa que é um pagamento por produção, mas é diferente do pagamento de produção por peça. O que, que é o pagamento de produção que ocorre em vários setores de atividade? É peça. Eu produzo copinho, eu sei a minha capacidade de produção de copinho por dia e sei quanto eu vou ganhar por cada copinho. E, portanto, eu sei... Quantos copinhos eu tenho condições físicas de produzir e sei quanto eu vou ganhar? Na cana não, é no escuro. Ele pode cortar muita cana e ganhar pouco, porque o valor do, do, do metro de cana é baixo. E pode cortar pouca cana e ganhar muito, porque o valor é alto, então ele trabalha sempre sem saber. Então, o que, que ele vai fazer? Dá o um máximo para poder ter um salário compatível para as suas despesas para as despesas da família, que em geral são trabalhadores migrantes, que é o outro dado fundamental, são trabalhadores migrantes que vêm para cá na safra e voltam para as suas regiões de origem entre safra. Então ele tem que ganhar dinheiro aqui, remeter para sustentar a família lá e remeter o dinheiro para conseguir se manter os outros quatro meses. Então significa que é um trabalhador que trabalha sob pressão e a pressão é dada por ele mesmo. Não precisa de um chicotinho atrás dele, como tinha no tempo da escravidão, o cara com o chicote, para fazer a produção aumentar. Ele mesmo está interessado em aumentar a produção por conta disso. E ele é migrante. Bom, e por que, que ele é migrante? Bom, por que, que esse setor utiliza trabalhadores que vêm de tão longe, do Maranhão e do Piauí, como a pesquisa que Beto e eu terminamos no ano passado sobre migrantes, do qual saiu um vídeo que eu falei no programa passado, documentário, e saiu um livro com esse mesmo título e tem artigo do monte de gente que mostra esse processo que responde a seguinte pergunta quer dizer por que que esses trabalhadores vêm de tão longe para cortar a cana aqui e por que que as modernas usinas saem daqui para buscar esses trabalhadores tão longe e não aproveita os trabalhadores daqui mesmo porque esses trabalhadores que vêm de lá para cá são vítimas de um processo de expulsão lá Perceba o seguinte dá uma olhada pensa no mapa do Brasil pensou no mapa do Brasil, viu onde é que está o Maranhão, o Piauí, Sim. lá em cima o que está ocorrendo naquela região ao norte do Brasil nesse momento, principalmente a partir da década de 90 uma expansão do agronegócio da soja e do gado para aquela região a soja derruba a mata não emprega ninguém emprega muito pouca gente e portanto concentra a terra e derruba as matas Esses trabalhadores não conseguem praticar a sua agricultura de subsistência nesses locais. São expulsos da terra. Expulso da terra, o que, que ele vai fazer? Ele tem que buscar um meio de subsistência. Qual o meio de subsistência que ele tem? Migração, porque na própria região não tem trabalho. Porque o trabalho na região é soja e gado. Soja não emprega ninguém, porque é altamente mecanizado. E gado não emprega quase ninguém, que é produção extensiva. Então você tem... Ao mesmo tempo, essa pequena produção, se não tiver floresta perto, ela também não consegue se reproduzir, porque a floresta é fundamental para a pequena produção, porque é na floresta que ele tem a caça, ele tem o combustível, ele tem a lenha, ele tem as frutas, ele tem, é, é, garante a, a floresta, a mata, garante a sua subsistência. Na medida que o agronegócio promove a derrubada da mata no cerrado e agora na região amazônica, O que, que tem? Essa, essa população que sobrevivia da agricultura de subsistência não tem mais. Então eles são expulsos. Se são expulsos, eles têm que ir para onde tem trabalho. Onde tem trabalho? Onde a cana está se expandindo. Onde a cana está se expandindo? São Paulo. Eles vêm para São Paulo. Só que eles vêm para São Paulo sem reira, sem beira, sem nada. Eles têm que trabalhar para mandar dinheiro para a família que ficou lá e para garantir a sua subsistência o ano inteiro por causa daquele problema, que são homens e não são ursos, que eu me referi antes, é um problema biológico do homem, é... então eles chegam aqui com um baixíssimo poder de barganha, e portanto são trabalhadores que vão dar tudo, quer dizer, eu estudava esse processo desde a década de 80, que eu estudo os boias frias, na década de 80 os trabalhadores cortavam em média 6 toneladas de cana por dia, sabe quanto é que eles estão cortando hoje Não faço ideia. 12. Caraca. 12 toneladas em média por dia. Os trabalhadores que não, conseguem, que não cortam 10 toneladas estão fora. Porque as usinas conseguem fazer um processo de seleção bem apurado. É contratar os trabalhadores que têm elevada a produtividade. Então os trabalhadores têm que chegar lá e mostrar que têm elevada a produtividade, senão perde o emprego. E perdendo emprego, perdeu a condição de subsistência dele e da família toda que ficou lá. Então, portanto, ele vem para cá, pra só pensa naquilo, trabalho. Bom, e nesse processo de trabalho, que é um processo estavante, né? trabalhar na cana, nessa, no interior de São Paulo, com essa baixíssima, principalmente no período da safra, que você tem várias temperaturas, baixíssima umidade relativa do ar, e eles fazem esforços repetitivos tem um número de, de, de elevado de, de movimentos o tempo todo, quer dizer um, um cortador de cana e o ACB é um corredor fundista o que, que é um corredor fundista? corredor fundista é diferente do velocista o velocista precisa de explosão e o fundista precisa de resistência física e ele faz um trabalho de resistência física cadenciado ao longo de um dia inteiro Aqui começa às sete da manhã, ele já está cortando cano e vai terminar quatro, cinco horas da tarde, algumas vezes, quando anoitece. Então ele perde de água, oito litros de água por dia, junto com água, sais minerais. E água e sais minerais, ele perde condições eletrolíticas. Então tem trabalhador morrendo por excesso de trabalho. Socorro. Rádio farei, curso, tá aparecendo, não tem o um telecurso, isso aqui é um rádio curso né? maravilhoso, né? É, é tão importante você ter alguém que faz com paixão né? essa coisa. Mas hoje é o seguinte, a Marinês deve estar me olhando e falando, meu Deus do céu, qual é o contexto aqui que o seu maluco Nossa, <risos> Mas é o seguinte, a gente vai fazer um intervalo, é isso, Gabi. Tem um intervalo, né? De um segundo, né? E desse, é, o, o Chiquinho já é do Paracatuzum, é, nós vamos sair para o vestiário, tomar uma água e tal, e o, o Chiquinho já é o nosso, já faz parte do Paracatuzum, aliás ele tem tudo de Paracatuzum, né, foi quem abriu as portas do Paracatuzum aqui também, hum. né, e a gente vai continuar tratando esse assunto, é a primeira entrevista foi você que fez, não foi? Isso é coisa do Elvio, Maninejo Isso é um do... <risos> sério, não, porque ele, ele é desse jeito. É. Bom, enfim, e aí a gente vai fazer então o intervalo e a gente volta depois do intervalo com os 18 anos da Oficina Cultural de São Carlos, que está acontecendo hoje, é isso? Sim, sim. Vai ter uma festa maravilhosa. Quem não for da cidade, a população, quem da população não aparecer na festa, ela será anotado, né? Tem que levar é, presente. Tá lá. Que então vamos lá, um intervalo de alguns segundos, né? E a gente já volta falando um pouco sobre a oficina cultural. Inclusive, e que... Inclusive sabe? essa história Vocês fizeram um trabalho lá na oficina, é isso? Isso, isso, isso, isso, isso. Mapa Mundi Especial Dia da Consciência Negra Domingo, dia 23 de novembro, o programa Mapa Mundi traz duas horas de música negra Suas influências e estilos, um passeio ao redor do planeta E na sequência, uma homenagem à cantora Mama África, também conhecida como Miriam Makeba Serão quatro horas de música negra na Rádio Fiscar e você não pode perder Domingo, dia vinte e três de novembro, a partir das duas horas da tarde. Mapa Mundo Especial, Consciência Negra. Vem aí o segundo Sanka Hip Hop, seguindo a caravana. Vinte e três de novembro, no Complexo Esportivo do Santa Felícia. As atividades começam às nove da manhã com as inscrições para a Batalha de Break e Grafite. Meio dia, batalha de break, três da tarde, apresentação dos grupos de São Carlos. Grupo Ébanos, resgate social, poetas anônimos, ato criminoso, ideologia cristã, 016, verso consciente, pura realidade, conduta real e raciocínio. E encerrando a noite, show com DBS e a quadrilha lançando seu segundo CD, DBS 2007, o clã da Vila prossegue. Realização, Prefeitura Municipal de São Carlos, Coletivo Hip Hop São Carlos. Apoio, Secretaria Municipal Especial da Infância e Juventude, Rádio Fiscar, Conselho da Comunidade Negra e do Coletivo de Juventude Negra São Carlos. Não percam, dia 23 de novembro no Complexo Esportivo do Santa Felícia, segundo o Sanca Hip Hop. Estamos de volta com o Paracato Zoom, né, hoje nós estamos falando de cultura em toda dimensão, né, desde a agricultura quanto da arte e cultura, né. Lembrando que você pode ouvir o programa sempre também pelo site www.radio.ofscar.br Se comunicar ao vivo com a gente aqui pela MSN, radioofscar.com e... Acompanhar também nosso blog, né? Sempre atualizado. Paracatozo.com.br. Como diria Nelson Gonçalves, ele voltou. <risos> Esses detalhes é só o Ricardo, né? Bom, mas enfim. Então nós estamos voltando aqui e já vocês durante o intervalo conversando sobre uma exposição. O que, que são os 18 anos? O que, que é a oficina cultural de São Carlos? Quem é de São Carlos e nunca soube, o que, que é a oficina cultural de São Carlos? marines, Cornicelli Bota, acertei? Acertou, sim, é... senhor Ai, São 18 anos, né? A maturidade dela já Eu acho que nesses anos A gente passou por aí Sem, sem pensar em deixar um rastro Mas ele foi deixado Muitas pessoas hoje Trabalham na área das artes E, e teve alguma sementinha plantada ali na oficina. Eu conheci o Elvio lá na oficina. Ah, tá vendo? Estou chorando. Velho. É, eu tenho recebido muitos e-mails agora que a gente passou comunicando que hoje à noite estaríamos comemorando a data. E, inclusive um rapaz que está dando aula no teatro Lá em Macunaína, em São Paulo Sim. Ele falou, eu quando menino fiz aí Hoje sou um profissional das artes cênicas Então é, é gostoso a gente ouvir isso, né? E aliás, faz 18 anos que a Barindes é minha chefe né? Porque nesses 18 é. anos, acho que só um Nesse <risos> tempo de Funarte, só que eu não dei oficina né? O tempo ah, todo, eu sempre trabalhei com, com a oficina Desde a fundação, 91 Foi a Miriam, né? O primeiro é, tempo É, Miriam Chiu e depois, depois a Nilma Foram só quatro anos. A animo dois animo anos da Miriam e depois a... eu... São 14, a... 14 que eu estou lá. 14. 14 anos. Anos. Aliás, ela só continua aqui também, agora vai, vai ser uma rasgação de seda, mas ela só continua viva porque você está lá também, né? Porque senão já tinha sido entregue isso já faz muito tempo. Aliás, tentou-se, né? Passou-se por um momento difícil. É, tentou-se entregar é, a oficina. Que a oficina cultural é que que oficina uma conquista, assim, Exatamente. É. é uma luta. Na verdade, a eu história da oficina, cá, eu estou parecendo um Force Gampli. Não, mas acontece que essa, é, eu estava na Delegacia Regional da Cultura nessa época, junto com a mí. Inclusive, que ela era a nossa, a nossa delegada e eu era chefe de sessão lá em Araraquara, né? E quando começou a disputa, né? Da, da, pra, vem pra cá ou vai para Araraquara oficina, foi uma luta de São Carlos que conseguiu trazer. Em 91 foi a inauguração 90, 90. 90. Foi a inauguração da oficina em 90 e está aqui, enfim, fazendo um trabalho de 18 anos 18. hoje. Passamos por um período é. há 10 anos atrás, quando a gente ficou na rua, né? eh, from do despejado daquele lá espaço, em cima da, da da vila, né? Na, Na vila, vila que era da Toyer, quase é. um é. ano é. sem espaço. É aí com mudanças e os móveis empacotados, aí depois começamos no espaço que nós estamos hoje, eu acho que a gente está bem, você acompanha há bastante tempo a, a, a conquista que a gente tem ali no espaço, eu acho que nós estamos bem para uma oficina cultural, bem à vontade, as pessoas se sentem muito bem ali, o importante é que ela está em São Carlos, né? e continua desenvolvendo suas atividades, Na região nossa hoje são 15 cidades, Araraquara, dois anos atrás, conseguiu a sua oficina cultural e ela, então, tem a região mais ao norte do estado e nós estamos aí trabalhando. Então, eu aproveito aqui a oportunidade para convidar todos que estão nos ouvindo e a partir das 7h30 produtos finais das nossas oficinas, que elas começaram em agosto, agora o segundo semestre. Então nós estamos com uma roda de choro, que por sinal é o um menino aqui da Universidade Federal, André Correia, que fez o trabalho de mestrado dele em cima de uma pesquisa sobre o chorinho. E ele conseguiu uh, recuperar partituras do começo do século Que inclusive eu sou musicista, não conhecia São muito bonitos E ele teve muita sorte, levou muitos bons músicos Então ele vai apresentar seis chorinhos dessa pesquisa Está muito bonito, com clarinete, cavaquinho, pandeiro Está muito bonito Aí depois nós teremos uma apresentação de um número de malabares Que é um grupo que vem vindo de Brotas De uma oficina que realizou lá em Brotas Essa oficina também, ela faz parte da, da, da, da, de uma menina que foi é, é, é, santa daqui da casa, eu falo prata da casa, porque ela é aluna, foi aluna nossa, foi fazer artes cênicas na UEL. Formou-se e hoje ela tem uma trupe As duas meninas que você conheceu ontem lá É filha do Dr. Gaudi Daqui de São Carlos conhece, é. É. Então, ela foi para Brotas Aproveitando porque elas moram lá em Londrina Então elas vêm para cá Desde o dia 1º de novembro Elas Não. estão aqui para realizar essas oficinas Como ela deu em brotas, então ela está trazendo os alunos para cá. Ah, de, nós teremos a participação da cidade de Tirapina, com o um grupo de dança do ventre. Eles virão com ônibus, estão aí chegando já. E depois nós teremos a participação do grupo de acrobacia, que foi a oficina desenvolvida aqui em São Carlos. Tudo hoje? Tudo hoje. Tudo hoje, tudo hoje. Começa às sete da noite. Sete e meia. E a gente vai sete sair meio. daqui e vai direto para lá. E Eu vou direto para lá. Tá. Aí nós teremos a apresentação De dança jazz Com a Graziella Maricone Que é uma dança mais contemporânea Depois nós teremos a apresentação do, De um vídeo ficção Que foi feito pelo Pietro Piccolomini Também fruto aqui da Universidade Federal Ele fez com adolescentes, frequentadores lá Eu vi algumas coisas improvisadas Então é muito gostoso a gente ver a criatividade dos jovens E vi não vir pronto com o, o, o produto final total que vai ser apresentado hoje Num data show lá Mas está muito bonitinho por ser adolescente Tudo feito ali, dão 15 minutos de apresentação Então as apresentações são um número, dois números E é, cerca de 10, 15 minutos cada grupo Depois nós teremos a apresentação da dança de rua, que é aquele que estava ensaiando. Que ensaiando isso. E a, a, o grupo da Wendy que está fazendo teatro, está fazendo uma, umas performances ali com umas poesias. Então o que a gente chama de poesia ao pé do ouvido vai estar dando uma interferência no meio do público os meninos fazendo as brincadeiras de palhaço, recebendo as pessoas... então vai ser uma noite muito gostosa... conversando com a Luba, que rege o multicanto... ela falou que acabando o ensaio, que acaba sete e meia... ela estará se locomovendo para a oficina... e como eu conheço o coral, gosto muito... com certeza o coral chegará vai e vai cantar participando... então vai ser uma noite muito agradável... todos estão convidados... Apareçam, as portas estão abertas, estamos lá para comemorar. Aliás, não é um convite, é uma intimação. Agora é uma coisa, Marius. E onde é que fica a oficina? A oficina, é isso, a oficina é. cultural fica na São Paulo. É, esquina cultural. Com, com, com a Marginal. É mais fácil assim. É 245, né, São Paulo? 7, 4, Em frente, o fórum novo. Exatamente. É mais fácil São Paulo é esquina com a Marginal. Subindo do mercado, quem subir pela Marginal, uhum. dois, três quarteirões ali, né? Isso, passando a piscina municipal. Bom, o que eu posso dizer desse tempo que eu te conheço aí dos 18 anos, que você não teve ali os 18 anos, mas você tá fortalecida, porque o que Catulho, teve... É, não, não, mas é, que, é, que é que nós conheço, nos conhecíamos porque eu era da Casa da, da, cultura, da casa cultura na época. Casa da Cultura, período anterior. Aí ele saía, ca... da, da, da ele dava Exatamente. oficina na Casa, na casa da, da Cultura. cultura <risos> também Casa da Cultura também, e, Então, nesses 18 anos, o que você enfrentou de, de perturbação? E meu pai dizia que aquilo que não derruba fortalece, então, você tá bastante fortalecido e parabéns pelo trabalho, Muito né? Bem. E aí, para tentar imaginar qual é o link né, dessa conversa sua com o Chiquinho, no meio do intervalo daqui durante o intervalo, vocês começaram a dizer o link de um trabalho que vocês fizeram, de uma exposição é isso? O que que foi que aconteceu entre vocês e o marinês nesse trabalho? Como que foi essa junção? É, fui eu, Beto que é um parceiro meu, que é, que é muito interessante o Beto é São Carlense, mas mora no Rio de Janeiro Beto Novaes. Novaes. Novaes e o Beto é um São Carlense que mora no Rio de Janeiro e eu sou um carioca que mora em São Carlos, e nós trabalhamos na mesma área, trabalho Rural. E dentre as coisas que a gente faz, uma delas é, é, são os vídeos, quer dizer, passar o resultado das pesquisas a gente faz para uma outra mídia que é os vídeos documentários. E além disso, o Beto organizou também, a partir de, de, de fotógrafos, amigos e tal, organizou uma exposição de fotos de trabalho infantil no campo. E aí a gente trouxe essa exposição, era uma exposição itinerante que a proposta era trazer a exposição de fotos e vídeos sobre trabalho infantil no campo e a gente convidava as escolas, tá? todas as escolas do ensino médio convidava as escolas para assistirem para que as crianças assistissem à exposição. E foi lá na oficina cultural. As crianças assistiam à exposição, tinha monitores que recebiam as crianças, recebiam as escolas. Fazia exposição com elas, mostrava os vídeos e, e fazia sempre uma alguma coisa com as crianças. Redação, desenhos. Então foi um trabalho muito interessante. A gente fez essa oficina cultural. Nesse momento o Beto acaba de organizar uma outra exposição, que é Trabalho na Cana. Que também tem o trabalho e também tem o nosso vídeo, o vídeo documentário, que são os migrantes e é um trabalho que mostra as condições de trabalho que ele está fazendo também eu vi essa exposição no Rio de Janeiro lá no Fórum de Ciência e Cultura agora no final de outubro foi fantástico e, e também foi uma mostra da UFRJ na semana aberta da universidade então a proposta é exatamente essa traz crianças de várias escolas as crianças chegam, são recebidas por monitores, vêm a exposição veem os vídeos, depois a exposição depois eles discutem o que eles viram e aí acaba saindo poesia acaba saindo desenho é uma coisa muito legal e aí a gente está pensando, para o próximo ano eu trazer a exposição para cá, para São Carlos e fazer uma parceria entre a Universidade Federal de São Carlos a como oficina cultural, semana? como a gente fez da outra vez uma parceria entre a universidade é. e a oficina, articulando com as escolas com as escolas, do ensino, do, do, do, com as escolas é, do ensino médio e do ensino Eu, eu confundo sempre ensino médio e ensino... Fundamental, primário, né? Fundamental. Fundamental. Fundamental, Fundamental. porque eu, eu acho que para a gente mudar esse país, tem que ter educação. E tem que as crianças conhecerem esse país. É, como é que conhece esse país? Conhecendo o trabalho, conhecendo os trabalhadores. Então, eu, isso é, quer dizer, eu acho que essa exposição, os vídeos, essa articulação é uma coisa muito importante para a gente mudar a cara desse país. Moridez, uma dificuldade que você teve em, em relação à oficina eu também trabalhei com gestão pública é a questão do orçamento né de você ter uma certa autonomia e você particularmente sempre teve uma coisa de buscar parceria na cidade buscar na região como é que foi e só sobreviveu inclusive em função disso né como é que como é que foi isso como é que quem quem conseguiu como é que você conseguia fazer esse trabalho ah, eu acho que a oficina é respeitada por aquilo que ela mostra de trabalho por aquilo que ela produz e os são carlenses graças a Deus a gente tem pessoas que têm acreditam no trabalho da gente e nos deram apoio então são parceiros importantes que a gente deve salientar a Faber Castell nos auxilia auxilia muito com material de artes plásticas que a gente precisa são parceiros muito bons a gente precisa de alguma coisa material material mesmo para repor alguma coisa porque o poder público é burocrático demora você tá quebrou a porta a porta tá quebrada precisa da porta para fechar mas você precisa fazer o três orçamento mandar para São Paulo a <risos> mesmo que tenha verba precisa ser aprovado precisa ser é burocrático então é, e muitas vezes aquele parceiro tá vendo ele te auxilia eu tô falando isso porque a primeira oficina que eu trabalhei na oficina cultural, foi na Osvaldo de Andrade lá em São Paulo. A antiga oficina Três Rios na época, né? É e a oficina a a mãe oficina. que a gente é. chama porque foi a primeira. É, pois é. Então eu e quando a Cássia assumiu acho que 2003 Cássia ela Cássia chamou, Cássia Naves, ah. ela me chamou para para fazer um curso voltado para algumas companhias de, de dança, né? Eu dei um curso lá para várias. Fazia muito tempo que eu não ia, fazia uns 20 anos. Quando eu cheguei na tal da Oficina Mãe, eu fiquei chocado, né? Porque, assim, eu nunca vi um desprezo tão grande, o, o total abandono que estava naquela oficina. E aí, quando chegava aqui, via que parecia que com você não estava acontecendo nada, né? <risos> aqui estava tudo normal, a oficina estava... Quer Isso dizer... É pois é. Eu, eu recebi essa semana, a Paulo Faria, uma oficina, aquele moreno, que veio da oficina dos Orixás, E ele falou, nossa, eu tenho andado tanto em São Paulo Nas oficinas, mas aqui o clima é tão gostoso Ele falou, olha, nós gostamos do que fazemos A gente é um pessoal do interior Portas abertas E estamos à vontade Procuramos fazer aquilo que a gente consegue Mas são os parceiros que nos fazem assim E a nossa equipe da oficina é muito legal, né? Você Aliás, convive muito todo mundo, gente, né? Você né? dá nome aqui, vamos ah, lá Ah, Moisés, Márcio, Maria Antônia, Delsa Essa é a equipe da oficina Agora mesmo, nós estávamos Pintando a entrada da oficina porque estava feio, então... Você viu que... Aliás, ontem eles estavam lavando a hora que eu cheguei na oficina, eles estavam lavando <risos> com mangueira, a diretora da oficina estava com vassoura, lavando esfregando, mas... isso aí, é isso que faz a gente gostar daquilo que faz, então... É, eu acho legal até salientar essa, essa, essa questão da, da oficina como um espaço para as apresentações também, além do trabalho de formação, né? Você é um o equipamento cultural, assim, muito aberto mesmo, né? Para proposição de ideia, sempre foi, assim. É, desde que eu estou em São Carlos, acho que foi, foi o primeiro lugar que eu tive de referência, assim, né? Eu estou tô, tô aqui há oito anos, mais ou menos, e foi lá que lá realizei o meu primeiro vídeo, né? tinha acabado de entrar na imagem-som aqui na no UFSCar, E meu primeiro vídeo eu fiz lá, não foi no curso aqui. O primeiro vídeo eu finalizei lá numa oficina lá. Como, como chamava esse vídeo? Junto meu... com... <risos> foi com um era... trabalho de uma oficina maravilhosa, inclusive. Não, foi, foi muito legal. E, e, mas acho que o legal é isso, mesmo, de como a oficina acaba proporcionando encontros mesmo, né? Proporcionando passos muito legais. E acho que a gente até, até aqui na rádio a gente tenta sempre divulgar bastante, assim, ah, né? Quando tem a época a de inscrições e tal. É realmente... Porque é umas que a gente sempre viu um potencial muito grande e que muitas vezes as pessoas de São Carlos reclamam muito, né? De não ter, e o que é simplesmente mentira, né? Aí eu acho, eu fico meio revoltado em alguns momentos que eu vejo muita gente reclamando mesmo, assim, de ah, cidade pequena e tal, de falta de oportunidade, quando a gente tem aqui uns um espaços de formação como oficina, de espaços abertos para propor projetos, para se apresentar, de espaço de fruição e de criação. E tem vários outros, né? Não é... Okay, eu estou gostando do programa assim. de hoje, que ele está panfletário esse programa, né? Vem a questão da falta do trabalho, é panfleto, vem. Ah, mas é. Gente, Não, quanto tempo pena. nós temos aí? Só para denúncia. Sete minutinhos. Denúncia. Sete minutinhos para. Que eu queria até falar o lembrar para os ouvintes, está em algum acervo para assistir isso. os filmes e tal, onde você pode ter filmes. acesso aos filmes, porque eu acho que isso é um lance legal divulgar. Isso, ele está. Ele está disponível porque é, a pirataria é livre, Isso tá. Tá? Então desde a primeira do lançamento dele aqui no no, no, no cineclube do Cine cinefusca, e Fuscar. foi lançado aqui, foi super legal. E ele está lá à disposição. Quem quiser cópia pode ir lá pedir uma cópia que é basta no Lula, levar, é só trazer o um DVD, só levar o DVD que que que a gente fornece. Quem quiser comprar uma cópia também é, comprar editor é, www www.editora.frj.br A gente, infelizmente, não consegue comercializar o vídeo através da editora da, da, da, UFSCar. da UFSCar. Então, é através da editora da Universidade Federal. Talvez. E aí ele está circulando dessa forma, circulando nas ONGs, trabalhadores, quem quiser para exibir para os amigos, para os vizinhos, para os trabalhadores, é super legal. Assim como a Banda Calypso, <risos> É... liberou liberou, nós liberamos também está tudo liberado porque eu acho que é isso mesmo, né? as pessoas têm que ter acesso... Agora, uma, tem uma pauta que é fundamental, que assim, por mais que a universidade seja né, de, de, de, do público em geral, a questão de que essa integração que você está falando em relação à oficina, por exemplo, é necessária e urgente, não só na área né, das artes de cultura, mas de uma certa maneira com todas as áreas, né? Então, acho que esse trabalho que vocês estão fazendo, essa, essa integração que vocês já estão propondo para 2009, isso é fundamental, né? Isso é, mesmo porque é No centro da cidade, até mais, mais acessível, né? E aí, pra terminar, nós temos agora o um tempinho de fechamento, né? O que, que a Marinês Cornicelli Por que, que eu fico brincando isso? Porque o que eu tive que decorar esse nome para preencher naqueles laudos, né? Que ela me obrigava a fazer. Mas o que, que a Marinês, enfim, o que, que você é tem a dizer? Democracia. O que, que você espera mais pra essa oficina cultural nos próximos 20 anos? Ah, eu espero que a gente continue aí desenvolvendo atividades culturais na nossa região Estive em São Paulo Numa reunião agora A questão de um mês atrás E eles estão com uma série de novidades Que serão apresentadas para 2009 Com cursos mais longos De longa duração Permanecendo os workshops aqueles, Nessas áreas E aqueles que estão nos ouvindo Se são alunos da UFSCar Que eu sei que é muito bem ouvida a rádio Nós estamos recebendo projetos Para serem apresentados para 2009 Então é agora a hora de você oferecer O nosso site é oficinasculturais.sp.gov.br E se quiser falar direto com a gente, é Sérgio Buarque de Holanda clica e a gente, ou liga pra gente, 7233728882 a formatação de como colocar suas ideias no papel dos projetos também está no site, orientando a documentação, entre em contato com a gente que em todas as áreas, na, desde o pessoal aí que está nas humanas, ciências sociais, exatas, tem sempre alguma coisa para oferecer para os outros poderem aprender, e chamando a atenção que os cursos na oficina são todos gratuitos, tudo que acontece na oficina é portas abertas é proibido cobrar ótimo, muito bem, muito legal significa a possibilidade Francisco... de integração tem tem gente tem tem, que tem ir, tem, ir tem. atrás e buscar fazer isso como disse o João ontem no espetáculo né é tirar a bunda da cadeira é. e ir, né e é. seguir em frente né que aliás foi muito bonito ontem é. a apresentação é... senhor Francisco Alves problemas. é se não gente, justificou senhor Francisco Alves suas despedidas porque não era verdade uma despedida temporária porque essa essa temática inclusive eu gostaria até já já que a gente fez a provocação o vereador me procura aqui da cidade dizendo que ele quer vir. Ótimo, então que vem esse vereador, nós vamos fazer essa pauta aí da cultura dentro do legislativo, né? Que eu estou tentando fazer, então vamos ver se agora a gente consegue firmar isso. E eu queria fazer, retomar esse debate, que é uma polêmica que na verdade que é secular, né? Essa questão dos trabalhadores da cana, né? Mesmo porque tem uma, uma ligação até direta com essa pauta, né? E eu queria fazer, inclusive, chamando aí os sindicalistas. Ah, e, uma, coisa, uma coisa que está acontecendo, eu fui informando hoje. O juiz é, federal de São Carlos havia conseguido barrar a queima de cana no, no, na comarca, em toda a região de São Carlos. E hoje, foi ontem, uma decisão do STF proibindo o juiz que barrou a queimada. Então a queimada voltou a estar liberada nessa região. Isso significa, na medida que está crescendo a cana na região, vai crescer a queimada e, portanto, a gente vai ter todos os problemas deletérios provocados pela queimada, que significa aumento das pneumopatias, significa... Essa fugação é. que vocês estão ouvindo no microfone, por exemplo, minha, é exatamente... É isso, isso você aumenta o período das queimadas, aumenta os problemas, os problemas respiratórios da população como um todo. E a gente tinha conseguido brecar isso através de uma iniciativa do juiz federal de São Carlos e agora o STF derrubou isso na semana passada, há dois dias atrás eu não me lembro, foi. eu recebi a notícia hoje, via internet de que está liberado de novo a cana na região de São Carlos queima. a queima da cana Socorro, socorro, socorro. E ainda nós nem falamos dos gatos, né? Que estão por aí, né? Ah, sim, né? Gatos, <risos> nem entramos gatinhos, nesse problema. Mas gatões. enfim, nós vamos fazer um programa específico. Né? Não tem gatinhas. <risos> Exatamente, não tem gatinhas, é, gato, são gatões. Gente, bom, já, acho que já deu tempo, né? A gente vai começar a despedida, né? E lembrando sempre o Ricardo, né? Que a pauta é... Quem não ouviu o programa hoje, pode ouvir no www.paracatozum.com.br Que, aliás, Pedro Moraes e Daniel D2... Estão fazendo um jogo aí que parece que acabou o programa, você já vai poder acessar diretamente o um programa, é, é uma coisa um... moderna. É legal estar do lado de gente moderna, né? Tudo em software livre, né? Tem que lembrar isso. <risos> Exatamente, tudo em software livre. É isso aí, quero também agradecer mais uma vez aí a presença dos nossos convidados de hoje. Lembrando, quarta-feira que vem tem mais para Zoom, a partir das 6 horas da tarde, até às 7, Arte, Cultura e Pensamento aqui na Rádio Fiscar. E daqui a pouco, todo mundo na Oficina Cultural de São Carlos, lá na São Paulo, esquina com a Marginal, né, que a gente já tá indo direto pra lá, quem quiser autógrafo do Ricardo, inclusive com o nariz <risos> novo, tá? pode ir pra lá que ele vai dar autógrafo. É isso aí, o programa Paracatuzum, na Rádio Fiscar, escute diferente, continue aí, fiquem com a Voz do Brasil, daqui a pouco tem mais programação aqui, direto pra você. Rádio Fiscar, escute diferente. Ah, ah, ah, ah. Para cactus un el el para cactus para cactus para cactus